хоч у дверях не було навіть вічка для огляду. Коли двері відчинилися, переді мною постав атлетичний молодий бородань у майці і спортивних штанях і запитливо подивився на мене. «Вибачте, будь ласка, але я живу в будинку навпроти», – сказав я хрипко. «У мене безсоння. Побачив світло у вашому вікні, подумав, може, комусь погано і вирішив...» «Ви лікар?» – ледь глухуватим баском спитав бородань. «Ні, але я побачив...» У нас дитина маленька. Плаче по ночах. От і світимо. Вибачте, промем я, За що ж вибачаєтесь? Видно, ви добра людина. А я вже було подумав, коли ви подзвонили, що знову сусід з четвертого поверху. Каже, спати йому заважаємо. А дитина ваша не хвора? Ні, лікар заспокоїв, що від газів кричить. Так буває до місяців трьох. Ще раз вибачте, що потревожив. Дякуємо. Добраніч. Він зачинив двері, і я поволі поплендився сходами. Можна спокійно йти додому. Усе виявилось дуже просто. Тривога даремною. І вже спустившись униз, я відчув. Мені було б набагато легше, якби там комусь справді була потрібна моя допомога. Мені, напевне, легше було б подолати шлях додому і нескінченні сходинки нагору. І квартира, в яку зайшов, не здавалася б такою самотньою. І я б не боявся поглянути у вікно і побачити там світло на іншому боці вулиці. А світло на п'ятому поверсі все ще горіло. Тепер воно дратувало, наче то я був сусідом, над головою якого ночами безустанно кричить дитина. Я взяв до рук недочитану вчора книжку і спробував заглибитися в неї. Але слова не лізли до голови. Зрештою відклав книжку і погасив світло. Довго лежав, витріщивши очі на стелю. Ось воно, безсоння, що вже кілька днів мучить мене. Учора ввечері вперше заснув, навіть не тому, що були любощі, що умиротворення поруч із жінкою, яка справді вміла дарувати на солоду, ніби заколихало мене. Вперше за ці дні зникло відчуття самотності та порожнечі. Невже мені потрібно так мало, аби відчути себе щасливим? Бути щасливим? «Бути певним у собі? Чи це нещастя? щастя? А якщо таке щастя, то як зрозуміти, чи люблю я Люсю? Чи здатен я кохати її після того, що дізнався про неї? Та й чи знаю я стільки, аби судити? А тепер я зможу й їй вічі. Хоча в чому моя вина? Що запросив до себе жінку, яка мене кохає? Чи, може, і вона не любить, а просто оточила ореолом і чогось сподівалася?» Питання нагромаджувались одне за одним, ціла лавина питань. І ставив їх собі одне за одним, аж поки не збагнув раптом. Я боюся, ні, не хочу знайти відповіді. Не хочу, бо прагнення виправдатись сильніше. Але знайти відповідь і сприйняти її – це знову розпочати гру. Цього я тепер також не хотів. Справа не у квартирі, сказала тиждень тому Магда. Вона мала рацію. Справа не в тому, без чого ми могли обійтися. Здобути нова квартира, а отже, маленька підпора для самообману давала можливість продовжувати ту ж саму гру. Коли ця підпора впала, впав і картковий будиночок. Ілюзією життя його самого не заміниш. Так само, як цікавість до нього не може бути ілюзією. «Моє життя дотепер було задане із самого початку». Але ця заданість не виходила з потреби жити саме так, а не інакше. Досі я просто не міг визнати поразки, що трапились не сьогодні і не вчора. Я не підляк і не кар'єрист, що прагне посади і влади над іншими, нікого не зрадив і нікому не перейшов дорогу. Усе життя я пишався цим, але спалюваний честолюбними замірами зрадив самого себе. Не беручи участі у гонках за благами, на якій був багатий світ довкола мене, я все ж був продуктом цього світу і свого часу, і він і вдарив мене, як бумеранг. Отже, треба довести розпочати до кінця, кажу я собі. Знову заплющені очі і та сама картина, та сама вулиця, тільки виниклі не спонтанно, а створені навмисне. Я сміливо йду на зустріч жінці, що з'являється за рогом. Я роздивляюсь її, відверто, не приховуючи свого захоплення. Вона добі вродлива, ця жінка. Вона підходить все ближче і ближче. Я вже бачу її темно-горіхові очі. А раптом зникає м'який овал обличчя. Зникає зовсім поруч, за півкроку. Розпливається, мов розмитий туманом. Ми розминаємось, і здивований я оглядаюся першим. Але жінка йде далі. Не озираючись, я дивлюся їй в спину і розплющую очі. І несподівано з жахом відчуваю, як на щоку з правого ока викочується одна єдина сльозинка – та сама скупа чоловіча сльоза. Частина третя. Вільний від усього. Я прокинувся пізно, бо заснув уже перед самим світанком. Прокинувся вільний від усього – ілюзій, почуттів, навіть роботи. Попереду було невідоме запрагнути мною. Почати це нове життя можна в будь-який момент. І коли я подумав про таку можливість, вона несподівано потішила. Отже, є свобода вибору. Сьогодні ще можна і не поспішати на нову роботу. Можна лежати на ліжку. Ось так, просто, ні про що не думаючи – «Дивитись на стелю. Стеля чиста, на ній жодної мухи. Втім, чому конче там має повсти муха? Але коли не муха, то що?» «Отакої», – подумав я. «Отакої. Тобі треба, щоб там щось обов'язково повзло? Вигадай собі таргана чи що?» «Тут я пригадав свого так званого брата». «Чому так званого?» – подумав. «Мені раптом захотілося побачити його. Побачити і геть усе вияснити. Геть усе, а далі подумав, а може він казав правду, і в мене справді був брат-близнюк.